52. fejezet 2017. Líbia Bekapok egy datoját, pedig már hányni tudnék tőle. Nem figyelek az ízekre, most a legfőbb szervemre, a szememre, pontosabban fogalmazva a látottakra kell koncentrálnom. Az épület magas, nők nincsenek a közelben, ami viszont aggasztó, hogy gyermekek igen. Sok férfi érkezik fiatal fiúkkal, családtagokkal. Rettegek attól, hogy ezután az akció után megint olyan negatív élménnyel gazdagodom, amit nem feledek majd könnyen. Óvatosan forgatom a fejem. Nem akarok feltűnően viselkedni, vagy hirtelen mozdulatokat tenni. Arab ruhát viselek. A bőröm így is elég barna. A szakállamat hetek óta nem vágtam le. Úgy viszkettőle tőle a pofám, mintha lennék. Kaptam egy fekete lencsét. Szerintem jelenleg a saját anyám sem ismerne meg. Mindenre ügyelek, még arra is, hogy milyen kéztartással emelem meg a teáspoharat. Annyira a toppon vagyok, hogy amikor megszólal a műezzin, automatikusan felállok és mosakodni indulok, mint egy hithű muzulmám. Nem nézek bele senki szemébe. Igyekszem a tömeg közepén maradni és feltérképezni a környezetemet. A mecsetnél két őr áll. Alaposan megbámulják azokat, akik imára igyekeznek. Ennek az az oka, hogy a mecset mellett álló házban igencsak fontos ember rejtőzik. Márha az információk nem tévesek. Líbiában jelenleg a második polgárháború zajlik, tehát kijelenthetjük, hogy nem életbiztosítás ebben a térségben tartózkodni. Ha itt és most rájön valaki, hogy amerikai vagyok, kértezés nélkül végeznek ki. De okkal vagyok itt. Pontosabban vagyunk, ugyanis rajtam kívül még hárman odatartanak ahova én. A többiek távolabb személnek vagy hallgatnak minket, a háztetőkről mesterlövészek adják az infókat. Egy szóval nem vagyok egyedül, de a halál joggal érezheti magát az ember magányosnak és cserben hagyottnak. A mosakodás után besodródom a néppel a mecsedbe, ahol észlelem, hogy legalább ötven fiúgyermek van jelen. Szúrákat mormolni legalább olyan jól tudok, mint keresztényként miatyánkot suttogni. Úgy megtanítottak minket muszlimként viselkedni, mintha beleszülettünk volna. Vajon az igazi Istenem megérti, hogy most Allah házába térek be? Igen, sajnos ebben az izzasztó helyzetben megfogalmazódnak bennem ilyen kérdések, sőt, már titokban valóban rimánkodom Allahhoz, hogy az, akivel ma végeznünk kell, ne jöjjön ide. A civil áldozatok tényével sosem vagyok képes megbarátkozni, már pedig itt gyermekek is vannak. Persze arra nincs garancia, hogy a házban nem lesznek, de ez a helyzet most kisé elbizonytalanít. Mohamed El Laffy a célpont, akinek a terrorista sejtjeit mozog. Ide jár imádkozni, napjában többször is. Itt könyörög Allahhoz azért, hogy az adjon erőt neki az amerikai férge kiirtására és a hitetlenek eltüntetésére. Sosem láttuk őt, mindössze egy fényképen vehettük szemügyre, ezért a zsúfolt mecsedben a sok egyforma vágású zsáner között szinte már biztos, hogy itt és most nem fejezzük be ezt az akciót. Maga biztosan mozgok, teszem, amit a többiek, és végig imádkozom azt, amit egy muszlimnak kell. Cooper, Stone, Smith, célszemély a házban. Nincs a mecsedben, kifelé. Hiába jön a felszólítás, nem kapkodok, mert azzal csak felhívnám magamra Ellafi testőrségének a figyelmét. Megvárom, míg befejeződik az ima, majd komótosan kiballagok és megindulok a találkozási pontra. Nem nézek körül, nem kutatok a szememmel, csak a hallottakra támaszkodom. Egy gyanús nesz és harci állásba helyezem magam. Becsukódik mögöttem a korhat fakapu. Amikor az első kommandós szemébe nézek, fellélegzem. Lerángatom a testemről a göncöt, ami alatt a katonai felszerelés lapul, közben polpu puffogását hallgatom. Kurvára értékeltem volna, ha ott bent be tudjuk fejezni az akciót. Én meg nem, reagálom le, teli volt gyerekkel. Felröhög, de nem méltat válaszra. Stone azonban nem tartja magában a helyeit. Ne átasd magad, Robert, a házban ott van mind a négy felesége és több tucat kölyke. Paul szemébe nézek, de semmi sem tükröződik a pillantásában. Arról volt szó, hogy civileket ne. Lehetőségeinkhez mérten civileket ne. Miért nem várunk, ha? Mert parancsunk van. Áll be elém az operatív törzs egyik embere. Most kell. Különben sokkal többen halnak meg. Hosszú napok után készülünk erre az akcióra, így én is tudom, hogy nem várhatunk tovább. Amerika és Líbia között feszült a helyzet, és ha olykor a politikai nézeteltérések el is simulnak, a szélsőséges szunita szervezetek nem ismernek kegyelmet, ha van szó. Tudjuk, hogy Ellafi egy amerikai terrorakcióra készül. Ha most nem avatkozunk közbe, akkor sok honfitársunk veszhet oda. Szeptember 11 után már nem tétovázunk, ha lépni kell. Ha csúnyán kéne megfogalmaznom, akkor a mérleg egyik oldalán líbiai civilek, míg a másikon honfitársaink nyomnak súlyt. Nem kérdés, hogy kikérnek számunkra többet, és kikre esküdtünk fel. Jobbára kiismertem magamat az évek alatt. Vannak akciók, amelyekről mindent tudni akarok, annyi információt magamba szívok, amennyit csak lehet, és vannak olyanok, amikben némán befogadom, amit mondanak, teszem, amire utasítanak, de nem kattogok rajta. Ez akkor fordul elő, amikor már-már szent meggyőződésem, hogy hamarosan randevúzom a végzetemmel. Pól azt mondja, hogy ilyenkor beletörődő vagyok. Én inkább gyávának érzem magam. Hazugság lenne azt állítani, hogy egy deltás sosem szorong. Sőt, minél többet láttál, tapasztaltál, annál jobban tudod, hogy az emberiségnek mindig van még mocskosabb, feketébb oldala, mindig van lejjebb, és mindig jön valami új eszköz a pusztításra. Paul fejbólintásait figyelem, miközben én is elraktározom magamban az elhangzott utasításokat. A parancsnokra kéne koncentrálnom, de tudom, hogy ma jó pár nő és gyermek meg fog halni. Most még talán megölelik egymást. Az anyja megpuszíja a gyermekét, megsimogatja a fejét. Felnevetnek. De mi hamarosan berontunk oda, és ők ellenségekké válnak. A nyugat eléggé élesen tesz különbséget férfi, nő, gyermek áldozat között. Nos, ezt a szélsőséges terrorszervezetek ki is használják. Vagy mondjuk inkább úgy, hogy pont ezek a terroristák használják fel a céljukhoz asszonyaikat és gyermekeiket. Láttam már kiskorút, aki három katonával végez egy pillanat alatt, és végignéztem már, amint nőik ki olyan férfiakat, akik több tucat terroristával is elbánnának. Gyermektől és nőtől nem vár támadást. Ez a taktikájuk, és piszok nehéz a saját érzéseidet félredobni miatt az elmélet miatt. A katona rendszerint megérti, hogy miért harcol az ellenség. A fundamentalistákkal kapcsolatban semmit sem találok, ami egy kicsit is az irányba lökne, hogy a szunnita, szélsőséges terrorszervezetek vezetői nem csupán elvakult diktátorok. És jobbára azt sem tudják, mi az iszlám. A szarja szerint, aki gyilkol, az nem jut a paradicsomban. Ugyanakkor a dzsihadban résztvevő muszlim a paradicsomba jut. Nem csoda, ha nem tudják értelmezni, hiszen ez a kettő látszólag ellentétes, legalábbis a nyugati felfogás szerint. Amiről ezek a mocskok zagyvának, annak semmi köze a koránhoz. Egy biztos, Aki én nyírok ki, az nem kerül a paradicsomba, mert a lelkét is szafatokra lövöm. Csak a családja van bent? Igen, és az emberei. Ha egy családtak túlél egy ilyen akciót, az valószínűleg bosszúba torkollik. Így ki sem kell mondaniuk, Tudjuk, hogy ott bent a nő nem nő lesz, a gyermek pedig nem gyermek. Szeretném, ha lenne rajtam egy gomb, amit ilyenkor megnyomhatnék és kikapcsolhatnék minden érzést. Jó lenne nem tudni, mi is az a szeretet, mi az a család, a fájdalom, a gyász, a sírás, a nevetés. Talán kegyetlenné tenne az a kapcsoló, de az ilyen akciók előtt csak ezután sóvárgok. Kegyetlenné válni. Talán már azok vagyunk. A dolgunkat végezzük, parancsot teljesítünk, de senki se higgye, hogy nem vívódunk. Persze, hogy kattogunk néha az akció után, hiszen bennünk is képes az adrenalin gyűlöletet kelteni, agresszívvá válunk tőle, és olyan tetre sarkal minket, ami minden csak nem katonához méltó. Igen, van, akit jó megölni, van, akinek a halálánál megnyugvást érzel. Átformál minket ez a hivatás. Magunkra kenjük az emberiség minden mocskát. Megszokjuk a látványát, a bűzét. És a megszokás mindig más normákat épít. Az igazság az, hogy már egyikünknek sem esik nehezére embertölni. Embertőlni olyan, mint reggel fölkelni és elmenni a boltba. Ezek vagyunk mi. Ezek lettünk. Pól mellém áll. A fejére húzza a maszkot, ami alól csak az elszánt tekintete látszik ki. Vagy itt vagy oda át találkozunk. Némán összeöklözünk, majd megindulunk. Megtámasztom az államat. Amikor az álkapcsomat mozgatom, még mindig sajognak a csontjaim. A bokám már rendbe jött, a golyók pedig a mellénynek köszönhetően nem okoztak életveszélyes sérülést. Egy hónap telt el az akció óta, de gondolatban újra és újra ott vagyok, érzem az égett ember húsz szagát, és hallom a kiáltásokat. Robert, szinte a haverom vagy. Tudod, hogy beszélnünk kell? Igen. Valahogy így. Pszichológusként végre egy férfit rendeltek ki mellénk, mégpedig olyat, aki volt már háborús övezetben. Így a saját szemével is látta, mi zajlik ott. Az utóbbi időben sokszor beszéltem vele. Sőt, még sörözni is elmentünk egyszer. Azóta kerüljük a hivataloskodást, ha páciensként is vagyok nála. Túl vagyok rajta. Fölösleges újra és újra. Nem vagy rajta túl. És nem is leszel. Sőt, ha tudni akarod, nem is azért vagy most itt, hogy túl legyél rajta, hanem azért, hogy egyszerűen csak elfogadd. Fogalmam sincs mi a kettő között a különbség, de pszichológiai szempontból bizonyára van. Bólintok, mert nincs más választásom. Olykor, bizonyos esetekben más embereket illetően meg vagyok róla győződve, hogy jót tenne nekik az orvosi segítség, de érdekes módon magammal kapcsolatban mindig másképp látom. Először mesélj arról, hogy hogy vagy. Próbálok nem felröhögni, de nem sikerül. Ezt a barom kérdést. Pazarul. Azért ülök itt. Megvagyok. Most fizikálisan kérdezem. Fáj még a fejed? Szoktál szédülni? Zúg a füled? Egy ideig fészkelődöm. Próbálom eldönteni, hogy mi lenne a jó döntés. Legyek őszinte. Vagy mindent tagadjak, hogy minél gyorsabban kiussak innen. Nem. Gránátok robbantak melletted. Teljesen normális, ha visszajár a fájdalom. Mondom, hogy már nem. És a barátként kérdezem? Egymás szemébe nézünk. Nem felelek. Mire ő firkál valamit a papírra. Gondolom megint gyógyszert fog felírni. Remélem nem akarsz hallásvizsgálatra küldeni. Miért, ha nincs semmi gondod? Ismét felröhögök. Egyre jobb. Az ölemben nyugvó kezemre néz, mire összefonom az ujjamat és megfeszítem az izmomat, nehogy egyértelműek legyenek a jelek. A posztraumás szindrómát egy szakember rögtön felismeri. Kézremegés, megrázom a fejem. Remélem, hogy nem ül ki az arcomra a ja, azért néha van tekintet. Ismét ír valamit. Közben gyakran végig a cipőm től a fejem búbjáig. Szoktál verejtékezni? Úgy értem, nem sportolás vagy fizikai munka közben, hanem váratlanul. Első reakcióként csak nem végig simítom a homlokomat, de rájövök, hogy az átlátszó lenne, ezért csak a tarkómat dörzsölöm meg. Ez most mi? Mi vagy te? Orvos? Olyasmi. Röhög most felő. Úgy értem, pszichológus vagy. Mi a francért jössz ilyen kérdésekkel? Neked magyarázzam. Miért játszod a hülyét, Robert? A test és a lélek a ti esetetekben eléggé összefonódik. Nagyon is jól tudod, hogy miért jövök ezekkel a kérdésekkel. Megadom magam. Igaza van. Néha zúg a fülem, és van, hogy pokoli fejfájást tör rám, de a hallásommal nincs semmi baj. Az egyensúly érzékemmel sem. Igen, olykor remeg a kezem, de akció közben sosem. És igen, néha lever a víz. Most jó? Alig láthatóan bólint. Ugye, hogy nem volt olyan nehéz? De az volt. Az egész életem arról szól, hogy a legjobbak közé tartozzam. Ezért nyilvánvalóan tartok attól, hogy egyszer rám nyomják az alkalmatlan bélyeget. Úgy teszi hozzá, mintha olvasna a gondolataimban. Ettől még nem leszel alkalmatlan, Robert. De ha nem beszélsz róla, és mi nem segítünk, akkor azzá válhatsz. Nem csak a katona lelkét kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy ő bizonyos esetekben az egyetlen jelenti. Kriszis helyzetben egy dekoncentrált ember nagyot hibázhat, és az az akció kudarcát is jelentheti. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy kutya kötelességem őszintének lenni, még ha nehezen is megy. Felsóhajt, beleiszik a vízbe, majd témát vált. Szóval kezd bele hátradőlve. Mi az, ami a leginkább felkavar? Szagok, hangok vagy a látottak? Rákapom a tekintetemet, mert ezt a kérdést még egyszer sem tette fel az elmúlt hetekben, noha konkrétan percről percre mindig ugyanaz az egyórás terápia menete. Mindig újra és újra ugyanaz. Halkan a választ. Szagok. Egy pillanatra elnéz mellettem, mintha ő is emlékezne valamire. A szagok. A szagok és a hangok. Sejtet, hogy miért? Ha a szagok itt vannak, követik a hangok, és hiába nem akarom, jönnek a képek. Tehát azért a szagok viselnek meg leginkább, mert azok hozzák a többit. Hosszút pislantva helyeslek, miközben a füst emléke már az orromban jár, húzza maga után a kétségbeesett kiáltásokat, és kivetíti a szemem elé a vérbe fagyott testeket. Milyen szagot érzel? Sivatag és vér, füst és halál. Ha valaki azt hiszi, hogy a vér, a halál vagy a sivatag szaga csak valami költői túlzás, az téved. Igenis van szaguk. Füst és vér, meg por. Nehezen kapsz levegőt? Izzadok. Kétségbe esetten az ablakra nézek. De csak később esik le, hogy nem a jelenre céloz, hanem arra az akcióra. Robert. Ott vagy az épületben. Mindent beborít a füst. Nehezen kapsz levegőt? Bólintok. Mit látsz? Férfiakat, nőket és gyerekeket. Türelmesen kívár, nem sürget. Hallom, ahogy tüzet nyitnak. Te lősz? Nem. Még nem. Nem látom a célt. Újra csönd. Egy nő jön felém. Honnan tudod, hogy nő? Női arab ruhában van. A mozgása és a szeme. Találkozik a tekintetetek? Helyeslően pislantok. Igen, találkozik a tekintetünk, és életemben akkor már sokat szaradok igazat annak a mondásnak, amely szerint a szem a lélektükre. Aztán? A kezében egy kézi van, és tudom, hogy használni fogja. Tudom, nem érdekli majd bárki vész is oda, de amerikai nem maradhat életben. Tudom, még a saját gyermekeinek élete sem nyom többet. Tudom, hogy neki áll az esküje és a hite. Tudom, vagy mi, vagy ő. Tudom, hogy ő egy terrorista, nem egy nő, és nem egy anya. Merénylő. Tudom, a végzet mellettem áll, és figyel. Tüzet nyit? Igen, de előbb összecsuklik. Más lövile? Megrázom a fejem, mert ezt valóban nem tudom. Abban a tized másodpercben elszabadult a pokol, és a pokorra az agy csak nagyon ritkán engedi, hogy pontosan emlékezzen. Talán csak a rutin és a szabályok miatt tudom, hogy mi történt akkor. Tüzeltünk, tüzeltünk, tüzeltünk és tüzeltünk. Még felrémlik egy kép, hogy egyszer a fegyvert odébb fordítom, mert egy kisfiú kerül a képbe, de a következő pillanatban már ő is fagyva hever a földön. De ez még csak a pokol kapuja volt. Beljebb is léptünk. Rendben. És ezután? Újra célzok, mert elém kerül egy férfi, de... A pszichológus nem először hallja a sztorit. Újra és újra átbeszéljük. Szerinte segít. Szerintem meg nem. Egy maga áll előtted? Nem. Legugol, akkor látom, hogy egy fiú áll mellette. Bomba van rajta. A fiún? Hibáztam. Gondolkodtam. Gondolkodtam azon, hogy mit évül legyek. Lőjek fejbe egy gyereket. Biztos voltam benne, hogy a bomba időzítője nem az ő kezében van, csak a testén viseli, ezért a férfira céloztam. Egyetlen lövéssel végeztem vele, és mire újra a gyereket kerestem, már az is mellette hevert. Akkor Pól volt lélekben az erősebb. Ebben a terápiában talán az a legkíméletesebb, hogy nem kell mindent kimondanom. Elég csak pár szót kinyögnöm. Az orvos tudja, hogy agyban úgyis tovább pörgetem az eseményeket, és lehetőség szerint feldolgozom a történteket. Elmém minden részét darabokra aprítom, szétszincálom a perceket, majd próbálom úgy elraktározni, hogy csak nagyon ritkán derenghessen fel. Végül egy kislány. Ő él. Egy sarokban guggol és sikít. Az egyetlen túlélő rajtunk, amerikaiakon kívül. Mellette másik három lány fekszik, mindegyik halott. Mi öltük meg őket? A mi rajunk. Név szerint nem tudjuk, ki ki a golyókat, ki kire célzott, de mindegy is. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Norton, Stone, Butler, Cooper, Campbell, Smith. Mi voltunk, mi lőttük őket halomra. Az egyikünk lövése a többieké is volt, akkor és ott nem voltak személyek, csak egy csapat és egy ellenség. Élet vagy halál. Közös tettek, közös vezeklés, közös kereszt. De a teher nem oszlik. Olyan nehéz, hogy minnyájan megroppantunk a súlya alatt. Megemelem a fejemet, belenézek a tükörbe, de a legnagyobb meglepetésemre nem a saját tükörképen mered vissza, hanem apámé. Emlékszem, talán 12 éves voltam, amikor hazatért egy négy hónapos küldetésből. Olyan boldog voltam én is és anyám is, mint még soha. A házra feszítettünk egy hatalmas lepedőt, amire felfestettük, hogy Isten hozott itthon. A reptéren, amikor magához szorított, úgy éreztem, hogy az én apám a legerősebb a föld kerekén. Nevettem, ugráltam, és ő is mosolygott. De a szeme, a tekintete... Onnantól már nem ugyanaz az ember volt, mint aki elment. Sosem volt hajlandó elmondani, hogy mi történt sem nekem, sem anyámnak. És most ugyanezt látom a saját szememben.